Doina măslinului, Doamne, măslinul neamului român, cu harul Tău l-ai altoit și iubirea lui răstignită, cu semnele cruci pe inimă, la Tine a venit. Doamne, măslinul neamului român, cu mugurii neamurilor l-ai altoit și cu lacrimi de sânge așteaptă Cumpăna legii iubirii, să-l la dreapta ta, ca semn că l-ai iubit. Doamne, măslinul neamului român, cu mirul mâinilor sfântului apostol Andrei l-ai altoit și sfințit, iar uleiul cuvintelor tale, el peste lume l-a răspândit. Doamne, măslinul neamului român, cu săbiile dușmanilor l-ai altoit și cu rănile, arzând de rușine, ți s-a închinat când s a mulțumit. Doamne, măslinul neamului român, cu iubire l-ai altoit și cu fața arsă de patimă, El mucenicii, erarhii, credincioșii, vioșii ți-a dăruit. Doamne, măslinul neamului român, cu sabia destinului l-ai altoit, și în brazdele buzelor noastre, mugurii gândului tău au înflorit. Doamne, măslinul neamului român, cu paloșul de foc al numelui tău l-ai altuit. Și îngerul tău, sămânța duhului rău, de la el agonit. Doamne, măslinul neamului român, ca o boare de brad l-ai altoit, Și un rod de tămâie, ca o ofrandă, pe jarul iubirii ți-a dăruit. Doamne, măslinul neamului român, cu chemarea ta l-ai altoit, și în sune de clopot, pe toaca tăriei, cu smirna doinelor, la tine el a venit. Doamne, măsrinul neamului român, cu mâinile nădejdei, și milei l-ai altoit, iar el, ca un mucenic, cu haina udă de sânge, te-a slăvit. Lacrimă pentru crucea inimii Doamne, cel care pe cruce, cu suriţa încoastă te-au străpuns, așează semnul crucii tale în inima noastră, fiindcă dorul tău în ea a pătruns și lacrima durerii tale în ea s-a scurs.